Ego bus, Euskal iriguneko garraio sare evoluzio eten gabean ari da 2007ko irailaren lehenean ean jarri zutenetik. Bidetako zirkulazioa handia apaldu eta Ego Lapurdiko eskualdea egituratzeko sedea du garraio publikoak eta hori lortzeko, xantalkegi Euskal Elkargoko Endaiako ordezkariak esan digu. Ego bus, Ego bus, a bien evolué, donc, dopuizak rehaizu. Ego bus, Ego lapurdiko eskualdea egituratzeko, ego gatzeko, E nousbon le ple du constateko la fretaun evolu Eta egindako azken inkestek diotela ehuneko hogeita hiru hemendatu dela erabiltzailen kopurua hasi zirenetik azken datuak dio hogeitai mila laurehun hogeita haaseein bidaiari bildu zituztela. Hala beharrak kazetu naian egobusz kudeatzen duen transde entrepresak indar bat egin du sasoian ere. Bertako zuzendaria markzik esan digunez diguneez uztaillaren zorzitik goiti Irunenndaia eta Doni bane loitzune arteko autobuslineak indar Artzeaz gain 7 sur 7 puisque la, la demande e beaucoup E un service parkingbus sur saint jean de Luz, pour transporter euh, a partir de, du parking Keshiloa e du parking Chanako, les gens qu'il souhaitent directement vers le, le centre de Saint-Jean-Luz. de Hastean zazpiegun ez, donibanoitzunera egobus ez joiteko xantakoeta Kexiloako aparkaleueetan kitorik aparkatzeko parkanbus zerbitzuabian jarri dute. Le tourisme est très fort ici donc on a, a p et le et le un, un facilité, besteak beste doniban iritzuren astearte eta ostegun gaboretako jaialai partiben ondoko zerbitzu bereziak ebota sarako leizeetara, senpereko senperekoaintzirara eta laruneko tren hartzera joaiteko ego busak ere midaitzartela deskontuetarako baliagarria delarik ere. Hortaz gainen, maibus izeneko smartphoneetarako aplikazioa garatu bute, garraio txartelak erosi eta balidatu, ebota autobusa denbora errealean segitzeko aukera ematen duena, eta irailaren batetigoiti epe luzeko abonamendu merkeagoak martxan jarriko bituzte, eta ikaslein erakartzeko ere amar hilabetetarako eskola txartela proposatzen dute irurogei tamar euroren truke.